ki sən dəstərlərdə, yəni, artı iki dəstli birsəni sufi e, mərsəbinin danışdığı firqəsən danışdıq və dedi ki, düzdür, yəni çox böyük, yəni mövzudur, çünki əksən bu sufi, yəni, yəni o bir firqələrə baxanda, əgər o bir firqələr, yəni müasir firqələrsə, yəni 18-19-20-ci firqələr isə, yəni, bu sufilərin e, tarixi bənzərləri, yəni düzdür, düzdür, olmasa da, yəni sahabelərə bağlayırlar. Yəni, o, sufi məzləmin olanlar, firqənin tarixini, yəni, sahibənin olan dövrə bağırırlar ki, hansı ki, özlərini, yəni, əhli sufaya oxşatmağa çalışırlar və əsrlərinin də, sufinin əsrinin də əhli sufadan gəlməsini bilirlər və şəkə bu da yəni, batır rəydir və baxmayara ki, ə, özlərini onlara oxşatırlar, yəni, onlara oxşatmağa çalışırlar bunu göstərir ki, yəni bunların tarixləri çox böyükdür. Yəni çox qədimdən də, yəni müasir deyil, 1, 2, 3 əsr deyil. Yəni təxminən yəni, 1200-1300-lü illərin yəni, bu filqən hardasa, yəni tarixi var. Yəni yaranma tarixi var. Ona görə də yəni, mövzu çox böyükdür və iki dərsdə yəni onların əsas məsələsi ki, sufliyinə vaxt yaran tərifləri haqqında lüğəti silahı mənasında mənasından danışacağıq və keçən dərsdə diləyir ki, yəni bir usuli məzsəbinin götürüb onu öyrənəcəyik, onun haqqı, onların yəni əqidələrləri haqqında danışacağıq və keçən dərsdə bir sərək Ticani firqəsindən danışdıq və diləyir ki, Ticani Əhməd Muhammed Muxtar Ticani hansı ki, 150-ci ildə Afrika yaxınlığında, yəni doğuluq, yəni, o, yəni onu doğuca təxminən, yəni Marokko tərəfə düşür. Yəni Marok və dedi ki, bu yəni özünü çox böyük, yəni batil, yəni etiqadları özünə nisbət elib və bugünkü günkü dərsdə inşallah yəni, onların bəzi məsələlərindən etiqafan inşallah danışacağıq və onların yəni diləklərindən, danışıqlarından biri odur ki, yəni etiqalan bir odur ki, onlar bu dünyanın yaradılışını, yəni yaradılma səbəbinin sizini onda görürlər ki, Allah Subhanahu taala, yəni peyğəmbər səhsəm yaratdı və peyğəmbərin də ruhundan Bəli, bütün qalan ruhları yarattı Yəni ki, bu dünyanın yaradılmasının Yerin gün yaradılmasının əsas səbəbi Yəni Peyğəmbərdir Və şəh ki, odur ki Onların Peyğəmbər Adında haqqında bu cür iddialara düşməsi Düzü zahir ilə götürsək Yəni onların dili ilə götürsək Onlar özləni, yəni Peyğəmbər peyğəmbər sevənlər adlandırılır. Hətta görürsən ki, onlara gəlib inkar edəndə, məsələn, görürsən ki, bir sufiy məclisi, hətta bir bidət məclisidir və gəlib onları inkar edəndə və görürsən qırağdan adamlar toplaşanda, o həmin o bidətçiyə qəlibdir ki, sən peyğəmbər istəmirsən, sən qomsunuz peyğəmbərlik şeylə və həqiqətə isə peyğəmbərsam istəmək, istəmək. Və peyğəmbər məhəbbəti idi deyə məhansı ilə göstərilir. Əl-İmran surəsində Allah sənə deyir ki, "Qul in Yoxdur, komələ və yoxf eləyəklə komunuzu məkum. Allah Subhanahu deyir ki, "De, hərgəndə peyğəmbəri sevirsə, yox, e, Allahı sevirsə onda nəy niyə? Onda peyğəmbərə ittibə eləyir." Aydındır? Bu, yəni alimlər buna qədər sandı ki, həqiqətən də Allahı sevgisin bilənlər nəyinə sınaq çəkirlər? Peyğəmbərə ittibə eləməklə. Və sənin elədiklərin peyğəmbərin davamını elədiyini, davamında yoxsa nə yox. Yəni sən elədiyin, və şəkdə olur ki, din kamildir, ki Allah s.ə.q. maddə surəsində də yəni, dinin kamili bilir ki, deyir ki Əliyum əqmədləqəm dinikum yəni, Bugün biz, mən yəni, sizin dininizi kamil etdim Aydındır yəni, Din kamilin heç bir yenilik, ehtiyac yoxdur Və bu sufilər yəni, özlərindən ibadət formaları özlərinin zikir formaları özlərinin yüksək məqama çatmaq iddiaları meydana gətirməklə bunlar artıq dində çox böyük yəni, bir e, zalətə dinə çox böyük bir yenilik, yəni gətirmiş, gətirmiş olurlar. Və həmçinin deyək ki, onlar nə olar ki, yəni Quranın və sünnənin, Quranın ailəni və sünnənin hədislərini onlar özləri bildiklərini, yəni təfsir edəyən, istədikləri tərəfə yozurlar. Bu da bunların, yəni xəyanətkar olduğundan irəli gəlir. Həmçinin dedi ki, bunların əksdələndən biridir odur ki, onlar hulul və ittihad, yəni onlar onu deyiliklər ki, yəni Allah sübhanəhü və təala hər bir şeydə həll olunub, yəni hər bir şeydə Allahdır və sonrun onlara, yəni danışığın görəcəyi ki, onlar yəni elə bir məqamda, elə bir səviyyədə bu mövzunu danışırlar ki, yəni insanın yəni küfr etməsinə, yəni təkcə, yəni bu iddiaları yəni yetər. Və onların e, valilərinin, övriyalarının Demə ola ki, yəni ilah səviyyəsindən çatmaqlar da iddia edirlər. Çünki onlar ə, ən böyük məsələ bunlardır, yəni övliyə məsələsi hansı ki, yəni həqiqətən də bu günlərdə də baxsaq görərik ki, bu günlərdə Rafizi, sünni və ya təşə götürək, ə, ondan sonra sufilə arasında heç bir fərq yoxdur. Hansı məsələdir ki, onlar övliyə məsələsi birləşdirəkmi, sən də birləşməyiblər. Yəni hər bir kəs övliyə onları qəbiləni zərif etmək, onlardan istəmək onlara qurban kesmək bu həmçinin rafizilərdə, həmçinin özlərinin əhli olan ideyanı edənlərdə, həmçinin də əhli olan başqa firqələrlərlə, rafizi necə deyək, sufi başqa firqələrlə də bu yana yəni, bu yəni övliyə məsələləri həddin artıq yəni, yüksəli məqama çatdı. Çünki onlar bu övliyələri, yəni bəzi yerlərdə görəcəksiniz ki, bunlar bu övliyələri, yəni peyğəmbərlərdən yüksək məqama çatdığını görsələr və deyirlər ki, peyğəmbər övliyə ilə peyğəmbər fərqi nədir? Övliyə yalnız yalnız Allah o elədir və çərçivəsində hərəkət edir. Allah dedi, o də elədir. Amma gör nə deyir? Amma övlüyə isə, övlüyə isə o çərçivədən qıraxdır. Yəni bu onu göstərir ki, övlüyə e, peyğəmbər, e, yəni Allahın dediyi ilə durur, bu peyğəmbərdir. Amma övlüyə peyğəmbərdən Hüseyn əzəm niyə görə? Çünki peyğəmbər Allahın dediyinin çərçivəsindən çıxmır, ancaq övlüyə o çərçivədən qırağa çıxa bilər. bu da ki, çoxdur, yəni azınlıqdır ki, bu da ya bu bidəti nəticəsində gəlir meydan açılıb. Yəni, bu da yəni, onların, yəni, övriyaların e, salahiyyətini, peyğəmbərin salahiyyətindən yəni, çox olduğunu yəni, göstərir. Həmçində onlar Tovfid məsələsində gələndə. Yəni, tovfid, e, Ticani-də, e, Ticani-nin firqəsində, məsələbində, tariqasının, sufi məsələbində Tovfid nədir? Tovfid onlarda odur ki, Tuhuva Tovfiduhu li nəfsi, bi nəfsi ən nəfsi. O Tovfid özü üçün özündən və özü ilə aydındır. Yəni bu da bu ideya nə deməkdir? Bir ideya odur ki, insan özü özünü, yəni tam başa düşəndən sonra insan belə ki Allah onun özündədir. Yəni bu həqiqətən bu yəni əqdin yəni daimdə da bu danışıq yəni şey, bu görnədir. Huva dir təvhidü li-nafsi bi-nafsi Yəni təvhid özü, yəni özünün təkliyi, özünün təkliyi və özündən təkliyi. Yəni şərh şey budur ki, yəni bu yəni, müəllif də bunu açıqlayır və deyir ki, E, bunun da, yəni sonu məqsədi nədir? Məqsəd odur ki, insan özünü tam e, tovlini tanandan, e, dərk eləndən sonra insan artıq yəni ilahi, ilahın özündə olan yəni, ilahın özündə olun, iddia edir. Hansı ki, yəni bəzi e, firqələr var ki, onlar Bunda da yaşayırlar ki, hansı ki, onlar yəni Allahın hər yerdə olduğunu iddia edirlər, həmçinin də özlərində də yəni, Allahın olduğunu iddia edirlər. Həmçində bunların Peyğəmbər haqqında, yəni bir batılı fikirlər də var ki, hansı ki, onlar dilə ki e, peyğəmbərlər, yəni başqa insanlarda, e, insanlardan fərqli olaraq onlar, yəni e, qadınların aşağı tərəfindən yox, deyir qadınların göbəyindən, yəni meydana çıxıb var, oradan doğulublar. Yəni niyə görə ki e, peyğəmbərlər həmin o e, necə deyələr onların dili ilə desək, o təmizkarlığı onlara nisbət eləməkdən ötəri, onlar iddia edirlər ki peyğəmbər olsa diləm, yəni, peyğəmbərlər ümmetlə peyğəmbərlər, yəni, adi insanların doğuluğu yerdən doğulmurlar. Onlar, yəni deyir qadının yəni, analarının göbəyindən doğulurlar. Yəni, bu dəqiqən görsən ki, yəni çox, yəni, düzgün deyil, çünki e, peyğəmbərlərlə adi yəni, insanlar heç bir yoxdur. Yanlış, yanlış, yəni onlar Allah Subhanahu taala tərəfindən yəni, seçilmiş, yəni insanlardır. Həmçində e, sufilərin, deməli, yəni, bu da bir bölmə də gətirib. Yəni dil sufilərin, e, sufi alimlərinin, yəni müsəlman alimlərindən, müsəlman alimlərindən şikayət etmələri əniyə e, görə çünki daimən əgər bir şeyə nəzərə salmaq lazım ki, yəni din e, peyğəmbərlə vaxtından bu yana hər bir əsrlə, hər bir dövrdə, hər bir zamanda həman dini dini qoruyan e, alimləri də olub, yəni dini, yəni bidətdən, xurafatlardan, e, axmaqlıqlardan qoruyan alimləri də olub, həmçinin döyüşən, mücahidləri də olub. Bəhəncində elə olub ki, həm alim endi mücahid də olub, İbn Teymiyyə kimi, ondansa başqa alimlər kimi onlar həm mücahidən də alim olublar. Amma bu da onu göstərir ki, yəni əhli bidətə, əhli bidətə daim rədd qaytaran, əhli bidətə daim mübahisə edən kim olub, əhli sünnə olub. Yəni heç vaxt sən tarix boyu görməsən ki, yəni əhli bidətin alimlərindən kimsə hansı əhli bidətə deyə rədd yansın. ki, cəhmiyyələr, mutəzəlilərə deyəsın. ki, şürbələr rəvsələrə Dövməyəsən ki, rafsilər məsəl üçün başqaların rədiq qayıtasınıyə görə, çünki bunlar e, heç bir, heç, heç bir işi də yoxdur. Çünki onlar hərəsi öz, e, e, öz getdikləri yolu haq bilirlər və başqalarının da başqa yolda olmaqlarını heç bir etiraz eləmirlər. Yəni bu da onların ə, əqdəndə olan ziddiyyətdir ki, əgər bir insan öz getdiyi yolun, özünün olduğunu bilisə niyə görə başqasını özünün öz yoluna dəvət eləmir? bunu göstərir ki, bu, həqiqətə, yəni özlərinin özünün olmadıqlarını bilirlər hansı ki bunu yəni rahiblər və başqa sufialar da bunu bilir. Onuyla bunlar yəni tarix boyu bunlar yəni sufi alimləri daimən şahiddə olub. Yəni əhl-üsün alimləri şahiddə olub. Çünki insanları onlardan yayındırmaq, insanları sufildən çəkindirmək onların bidatilə, əməllərini çəkinirmək mühallara görə, yəni, sulfi alimləri daimə, yəni, əhlüsün alimlərinə yəni, e, ziddiyyətə olur və daimə onların narasılığa görüblər. Həmçin də onların sadə barəsində e, mövqələrinə gələndə onlar elə bir iddiadadlar ki, yəni, bu sulfilər elə bir iddiadadlar ki, Şəkirdi bunu, yəni müasir sufiler də bu əqidədədilər ki, onlar ittih edirlər ki, e, Ticani kimi övlialar, sahabelərdən bu günə kimi olan yəni insanlardan, yəni ki, yəni ən birinci övlialar elə yəni sahiblər öz aralarında yəni onların öz aralarında bu övlialıq, övlialıq var idi. Çünki hər kəndə övrüəkəsiz onlar Allahdan qorxanlardır. Və bu müasir sufiler, həmçində bu Ticani e, tarikatına olan sufiler Yəni öz övriyələrinin sahabədən bu günə kimi ən əhsəl olduqlarını iddia edirlər. Yəni sahabələr və sahabələr kimi olan təbiinlər, onlar bu övrlərdən qat-qat aşağıdırlar. Bu dəhiqətən də həmən o insanların, o sufillərin özü deyirlər, sahabələrə təzinc qimət verməməklə. Hansı ki, sahabələr bu ümmətin ən əhsəlləridir və bu ümmətin ən xeyirə çatmışları. Niyə görə? Çünki insan nə qədər yaxşılıqlar eləsələr, eləsə də Hicman onun yaxşılan kime gedib çıxır? Onu dəvət edəndən. Və bunu ən birinci kim dəvət edib? Sahabələr. Və sahabələr də yaxşılığa eləsələr də onların səhabəninə peyğəmbərə gəlir. Niyə görə? Çünki o, onların ən birinci dəvətçi peyğəmbər olur. ona görə peyğəmbər deyir ki, əz sizdən minus Uhud dağı boyda, yəni şələqə versəniz, Allah yolunda versəydiniz, siz iz bir ocu dedikdə onun ovcunun yarısını belə verməsiniz. Niyə nə qədər edirsən elə, edirsən elə. Sahabilər, o əməlinə səhabəyə də ki Sən əgər bir insanın hidayətinin səbəb olsan, o insan əməl etdikdir, ondan da sənə də yazılır. Çünki Ali radiyyələni xəybə, deyir ki, ey Ali bilgilən ki, Allah s.ənin əlinlə bir insanın hidayətə gətirməsi yaxşıdır, nəinki sənə bir sürü, yəni qırmızı dəvələrdən, aydındır və bunu göstərir ki, yəni insanlar nə qədər yaxşılığı eləsələr də onlar yəni sahiblərə çıta, çıta bilməzdir. Amma bu tizanin əqdəsinə görə isə, tizanin əqdəsinə görə isə, ə Tizanin firqəsinin övliaları, bunlar sahablər və sahiblərdir. Bu yana bu kimi, yəni ən necədir? ən fəziletli, ən xeyirxar, yəni insanlardır. Həmçində bu Tican özünün cənnət varəsinin rəisi, yəni onun Harazim onun haqqında, yəni soruşanda deyir ki, mən deyir Peyğəmbər sallallahu eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi eşitdim ki, yəni hər bir insan, hər bir e, insan əgər cənnətə gedirsə, yəni bu yəni Tizan öz rəyidir. Güya ki, yəni Pensanın eşitdik, Pensan buna deyib ki, "Laysa minar rijal an yadkhula al-janna bighayri salih wa la 'ika wa la 'amila min az-zunub ma 'amila wa balagh min al-ma'asima balagh illa deyir ki, yəni heç bir insan, heç bir kişi yəni cənnətə getməz, hansı ki, baxmayaraq ki, baxmayaraq ki, Elediği di göre görə günaha göre yalnız yalnız məndən başqa nə yani ki? Yəni bunun sözün mənası məqsədi odur ki, yəni hər bir insan hər bir insan yəni cənnətə üz əməllərinin hesabına müqabilə günahına göre, ola bilər əməlinə görə, ola bilər yaxşına görə. Digə yalnız yalnız məndən başqa. Yani bütün bu elədikləri, yəni başqaları yaxşılıqla pisin haqq hesab olun cənnətə getdiklərinə görə, bu yəni tican özü heç bir yəni nə haqq hesab olunacaq? nə elədir iləlik günaha baxılacaq, nə elədir yaxşılara baxacaq, yəni, heç bax, yəni ki, elə bilir ki, buna artıq zamanat verib, yəni, sən cənnətliysən, nə hesab olunacaqsan, nə əməllər bas, yəni, sən yəni, birbaşa yəni, cənnətliysən, bu da şəhk yordur ki, bu insanın əqdəsinin yəni, yəni, batıl olusundan yəni, ilə ilə gəlir. Həmçin də bu Tizani'nin öz məqamı barəsində, onun çatdığı məqam barəsində, yəni, onun haqqında yazır ki, İntijan yəni, elə bir məqama çatır ki, elə bir məqama çatır ki, orada deyir heç bir bəşər çat deyib, nə mələklərdən, nə də ki insanlardan, nə də ki yəni Hansı ki kim ki deyir bizim yolumuzu keçsə, yəni tican deyir ki, yəni, bu ticanın xüsusiyyətləri də ki, bu iki xüsusiyyətə görə o bütün insanlardan fərqlidir. Yəni bütün məxluqatlardan, məxluqatlardan, həm mələklərdən, həm də insanlardan bu iki xüsusətə görə onun məqamına çıxdan yoxdur. Yəni birinci odur ki, yəni, kim ki bu tizanın yolun keçsə, hətta ölənə kimi o insan əməlinə baxılmayacaq. Siz nə yaxşı etsən, pis etsən, bu insan dey cənnət Yəni görə bu insan özü insanlar öz cana çəkməkdən ətəri, yəni, bu bucür yəni əqdəni yayır ki, yəni bu insanın danız gedənlər, bu insandan danız gedənlər, örneğin bu danız gedənlər isə əməllərinə baxılmadan onlar yəni cənnətə keçəklər və ikinci odur ki, e, kimə ki pijan yuxusunda görsən ikinci, 5-ci günlə həmin günlərdə tizan kimi yuxusuna gəlsə, həmin insan yəni cənnətdədir. Bu iki xüsusiyyətə görə tizani, yəni obri insanlar mələklərin və peyğəmbərlərin çatmadığı məqama gəlib çıxır. Və onların zikirlərinə gəldiyi deyirsə, biz, biz ən birinci onun haqqında danışaq, dedik ki, onlarda elə bir zikir var ki, onlarda salat-ülfəht edirlər, hansı ki, bu günlərdə sufləni o zikirlərdən çox istifadə edirlər və onların düz-düz fəzlətləri dedi ki, bir dəfə oxumaq 6 dəfə, ondan sonra bir dəfə də təzən oxumaq 6 min dəfə, bir dəfə də oxuma, Gördən ki, ancaq bunların bu zikirləri Qur'an-ın qatqa dəfsədir, yəni bunların əqdəsinə görəm. Ancaq bunlardan zikirlərin, yəni ləfsində isə cüz bunlarda, yəni cüzbədə zikirlər var. E, sadəcə birin deyəcək ki, onların zikir budur ki, Allah, Allah, Allah, Allahum əntə Allahü lədi lə iləh illə əntə ləliyyü fi adaməti, infiradul hadrati Naxırı yəni, da belə ki, Allah, Allah, Allah, əh, əmin, huva, huva, huva, əmin. Yəni, cüz əsl ən yəni, bizi batil desəcük bu bunu rəvayət edir yüce peyğəmbər rəvayət etdiyi kimi amma əslində kim bu sufi məclislərində sufi zikirlərinə iştirak elibsə o insan çox adi bir şey görə bilər. Yəni onlar edir rəqslər, elə deyirlər hərəkətlər və elə deyirlər ki onlar Ən birinci haldan başlılar, Allah, Allah, Allah deməyə, başların sağa sola vururlar düzü. Burada onların xüsusi yəni, giyimləri olmalıdır, hansı ki o giyim yəni, dar olmalı deyil, çünki onların üzərini rahat üsülməlidirlər. İmkan varsa, imkan varsa saçlar uzun olmalıdır, hətta saxqal olması da. Yəni, saqqa olmasa da problem yoxdur, əsas məsələ, yəni, saq uzun olmalıdır. Çünki onların o hərəkət eləkdirməkdən ötəri bu saçlar yəni, çünki o saqın uzun olması, insan başına uğraqda çox yeni, yəni, saq elə qarşır ki, bunda qeyr-adi şifət alınır Həqiqətdə, yəni, biz onlara deyirik ki, bunlara da olmamaya cingirir onlara. Çünki onların gözlərinə baxanda onları hiss edirsən. Ancaq bunlarsa onları özlənir, e, suqra, yəni, e, bir baş gecələmə halına Bu halı onlar, yəni biz onları gizlirik, bu halı ki onları gizlirlər, ancaq onlar o halları elə götürürlər ki, həmən o hal Peyğəmbərə gələn vəhnən eyni haldır. Və ona görə bunlar da bəyənilir ki, şahs uzun olsun, libas e, imkan dağında boş olsun. Və zikrin əvvələnə düz onların müridlər, mürid olur ortada diyanır və bahşir onlara, o onların xüsus qəsidlər forması, məsələn bu Allah, Allah, Allah, huva, huva, allahu ilə ilə ilə və alə adamət fiyadrati bu cür sözləri və tədribən onlar rahatlar, yəni get ilgici deməkləri suanda bunlar rahatlar bu sözləri ixtisarlaşdırırlar və görsən ki, axırda hu hu, bu, bu dəni bu söz çıxır, başqa heçinə çıxmır. Yəni Allah bütün hər ixtisar olunur, yan şərf qalır, hu hu. Yəni, bu da görsən ki, yəni, bunların zikr forması ki və bu belə hallar görsən ki, yəni olanlar bunu daha çox görürlər çünki orada yəni gələn sufiələr o türklərdən başqa, yəni millətlərdən gələn sufiələr olur ki, görürsən ki, bu zikri onların yəni, utanmadan edirlər. Yəni palatxaların birinə girirlər və bu zikrləri orada elə lazım yerə yəni, elə deyirlər. Amma sufilərin mərtəbətinə gəldikdə isə mərtəbələr gəldikdə isə ümumiyyətlə yəni, bu Tiçani tarikatının mərtəbətinə gəldikdə isə Bunların əsasən üç mərtəbələrin var, üç etabı var, yəni üç e, səviyyələr var və birinci mərtəb o da ki, mərtəbədə istihtar bir zikr İləh-i Yəni, onların birinci mərtəbəsi yəni Allahın yəni zikri, e, zikri mərtəbəsi. Yəni ki, həmin o birinci etabda olanlar yalnız zikrinə məhsul oldular. Yəni, bir şəyə başa düşməyə lazım ki, ümumiyyətlə e, zikrlər e, Quran və sünəndə iki elə bölünür. Bir var, mutlaq zikir var, bir də muqayyid zikir var. Muqayyid zikir odur ki, muqayyid, xalın, səbət, işinən, əməllərinin, baxdən, günlə, saatən bağlı. Məsəl üçün, səhər axşam zikirləri. Bu, muqayyid zikirdir. Hər nəmazdan sonra, oxisi və əlhəm, Allah, əlhəm dolaq, əl əl bunlar muqayyiddir. Və axşam zikirlər, gecə yatan zikirlər. Sonra tarihtə girəndə, çıxanda, mescidə girəndə, çıxanda, dəstəmaz alanda, qutaranda, mescidə girəndə, çıxanda. Bunlar hamısı müqayyət zikirlər salıq. Həmçində, bax, müxtiləq zikir. Müxtiləq zikirdə odur ki, yəni insan həmən zikirə həmən dəyəmən elə bilər. Məsəl üçün, yoluna gedir, günü-günü olsa dili boş qalmasın, ne deyir, subhanallah, əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-qotir. Bunlar müxtiləq zikir salıq. Ancaq bu suflərdə isə müqayə zikir yoxdur, səhər-axşama zikirləri yoxdur. Bunlar da yalnız-nazır müxtiləq zikirlərdir. Və onların birinci mərtəbəsinin əsas mahiyyəti odur ki, o insan daiman bütün gün o zikir eləməlidir. Məsələn, Peyğəmzan meclisində suflər olan yerə insan getsək görək ki, oturublar, oturublar, yerdə oturublar, əyaqların iklə bağlayırlar bellərinə, yalnız-yalnız salam versəm salam almaq, peçin eləməz, əliləndə təsbih, Yəni bu dəyəkdən də bunlar o nəyə görə salərlər, özənə o şəyə götürürlər ki, və anasın ki, Allah subanə deyir ki, e, o kəslər ki, gecə gününüzü Allaha zikr edələrlər və e, səndə onlara, onlara qarşı heç bir şey yoxdur və ondan sənə qarşı heç bir şey yoxdur. Yəni bu ayəni onlar özənə dəri, dəri götürürlər ki, insan gecə gün zikriləməklə heç, heç bir şey edə bilməz. Yəni, o isə bir şeydirsə yalnız, yalnız Allah'a zikr edir. Hətta başqa dəyərlər də gətirirlər ki, bəzi insan deyir ki, e, "Lə yədalüsan ratqum min zikrillah." Yəni sənin dilin Allahın zikrindən daima yaş qalsın. Bu cür dəyərlər gətirlər onlar. Bütün daima birinci mərhələsə odur sufiyin daima zikirdə olmaq. Gecə, gündüz, az bir müddət yatırlar, çiməydən araları yoxdur. Yemək, içmək elə araları yoxdur. Görürsən ki, onlar çox cəftlər, yəni evlənməyən adam aralasız onun muridləri, şərtləri belə ki, murid evlənməli deyil. Yəni və birinci mərtəbəsi onların bu zikir yəni o zikir ki, onları bu zikir onları dünyadan və dünya işlərindən azad edir. Və ikinci mərtəbəsi odur ki, onların libasul hüllətul maləkiyə Yəni, ikinci isə onların e, deməli, mərtəbəsi mələylərin libasını qiyməyə mələyədir. Yəni ki, insan bu zikirləri eləndə e, birinci mərtəbənin keçəndən sonra artıq ikinci mərtəbəsdir, ikinci mərtəbəsdir, yəni, mələy səqərdə çatan bir mərhələdir. Üçüncü mələy isə onlarda e, libas hüllətin iləhiyyədir, yəni ilahi libasını qiyməyə mələyəsində ki, bu 3-cü mərhəbətə varıq onlarda ən güclü məqamdır. Ən güclü Hansı ki onlar öz şeyxlərinə, yəni bu idyanı edirlər. Yəni e, yəni ilahi nə barədə? Çünki onlar şəriyyət əməllərini boynlarından salırlar. Hansı ki, o öz göyünlə, gözləyinin görsələr o şeyxi cinə edir. Arağ içmək. Bəsə bir haram şeyiləyisə, onlar deməlik onu eləmir. Niyə görə? Çünki gözlənin göyünlə özünü eləyir. Və fikr arağı içir. Deməyidilər ki, o onu eləmir. O sənə elə gəlir. Niyə görə? Çünki onlar elə bir məqamdadılar ki, elə ki, onlar artıq ə, tamamilə Allahla əlaqəsi açıqdır. Ondur Allahdan bir başqa nə əmirdə onu elə onu edir. Onun sənə aidisən, onu başa düşə bilməyənsən. Şey Bu dəyində çox çox ciciqdir. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahdan qorxanı yox idi. Bənzər ölündə kimi nə içmə eləmişdi, nə qədər araq içmişdi. Yani Allahdan qorxan idi. Həmin də Və bunlar da bu üçüncü mərtəbədə, üçüncü mərhələdə artıq demək olar ki, yəni elə bir məqamdan e, söhbət edir, məqama çatırlar ki, ancaq o məqamda şeyxləri e, cinay eləsədir, araq isə də onlar görməmiş kimi, eləməmiş kimi. Demək olar ki, o eyliyib. Demək o sənə elə gəlir, o ondan artıq Allah onun arasında olan yəni, bir vəkdir. Və sonra onların yəni, başqa zikirləri də var, başqa zikirləri var, yəni Salat-ül-Cövhar adlı zikirlər var və artıq, yəni ehtəcə üçün ki, artıq onlar həmsələ batildir. Və onların isə, ə, indi danışacaq inşallah, onların demək ola ki, muridləri barəsində. Yəni onlar demək ola ki, sufi tərqətlə görə hər bir şeyin özü muridi olur. Yəni, murid də odur ki, murid nedir, onun zamı sahədir. Yəni ondan aşağı bir təbəqəli insandır və o tədricə şeyx sədinə gəlir. Və onların şərti isə müəllif belə düzü çox şəşkət gətirir. Onların şərtini onu 15-i oxuyaq. Məl, onların şərtlərindən biri odur ki, e, o daimən öz şeyxini hörmət etməlidir. Zahirən və batinə. Heç bir etiraz eləməməlidir ona. Yəni şeyxinə zahirən və batin hörmət etməlidir, ehtiram etməlidir ona heç bir şey etiraz eləməlidir. Və ikincisi odur ki, şeyxi oturan o necə deyim ayağa duranı oturmalı deyil. Yəni şeyx ayaqda duranı oturmalı deyil və üçüncü odur ki, onun e, oturacağı ha, olduğu halda yatmalı deyil. Şeyxi otaqda o yatmalı deyil. Yatmazdır, yaz yan yanı xiyətdən icazə almalıdır. Üçün dördüncü ki, o şeyxi olan zaman, şeyxin şeyxin bir yerdə olan zaman danışmalı danışmasın. Hətta vasitə bir nədonu, nə, hətta başqa bir insanın vasitəsi olsa danışmalı deyil. Yəni şeyx özü susmalıdır. Dördüncü, beşinci övcə, şeyhi oturduq, yerdə oturmalı deyil. Yəni, şeyhi harada oturub, hansı yerdə oturub, o yerdə otura bilməz. O şeyhi artıq, o yer artıq, o şeyhi yəni xastır. Və altıncı olur ki, şeyhin e, elədiyi e, təsbihlə zikri mürid edə bilməz. Yəni, şeyhin təsbihlə müridin əli deyə bilməz, yəni onun özün xastən təsbih olmalıdır. Ondan sonra şeyhin daimə oturduğu yerdə həmən bu mürid oturmalı deyil. Yəni bir yer ki, şeyh ayrılıbsa, o, o şeyh üçün mührid üçün deyil Və yetdiyinci odur ki, onun əmrlərinə ağız burun əməli deyil Deyilər filan şeylər alınmalıdır, yox, nəqsi olmalıdır Məsələn, hətta bəzilədir ki, onun armadını da əmr eləməkəsi gedib gətirilməlidir Ünkar edə bilməkdir, yəni bu cür şeylər Və səkkinci odur ki, o səfərə çıxmalı deyil Şeyh o, olduğu zaman, yəni şeyh nə qədər ki, sağdıb insan səfərə çıxa bilməz bu səfərə çıxa bilən şeyxlənd bir yerdə. 10-cu odur ki, evlənə bilmək. Mürid evlənmir. Nə qədər ki şeyxi var, şeyx şeyxə mürid evlənə bilməz. 11-ci odur ki, 11-ci odur ki, şeyxin icazəsi olmadan heç bir əmri iş eləyə bilməz. Nə bir iş eləməsə eləyə bilməz ta ki izni olmadan. Və növbəti odur 12 ki, 12-ci odur ki, o əgər onun əlində bir qələbətd başqa bir şey varsa şeyxə salam verməyəcək, yalnızla dilə salam verməlidir. Və 13-cü odur ki, şeyxin qabağında getməli deyil, elə şeyxlə bərabər getməli deyil. Gündüz vəcə axşam, axşam şeyxlə yanaşı getməli, hətta hətta göyünün kölgəsi şeyxin kölgəsindən qabağa düşməsin deyə. Yəni hər bir halda o, yəni şeyxdən aşağı səviyyədə olduğundan, murid şeyxlə bir də gedə bilməz, qabağında da gedə bilməz. Çünki belə halda kölgəsindən qabağa çıxacaq. Gecə vaxtı qalanı gecəcə gedə bilər, çünki orada kölgədir artıq qabağı yox, böyük tərəfinə bir yerdə gedə bilərlər. Yenidir ki, şeyxinin, e, düşmənlərin yanında, şeyxinin düşmənlərin yanında, şeyxin düşmənlərin yanında şeyxin yaxşını danışa bilməz. Niyə görə? Hətta deyək şey düşmənləri, yəni e, düşmənləri onun söyməsini, şeyxin təhqir eləməsini nədir? 15-inci odur ki, şeyx olmadığı halda şeyxin namusun qeyrətini qorusun. Onun bağında danışanda yəni onu qorusun. Hətta onun hazır e, olduğu vaxtda da. Əgər e, tam şeyxə kimsə nəsə desə, Həmən murid özünün, o müdafiəsindən qatılmalıdır. Yəni, şeyhi tamamilə qorunmalıdır. 16-cı odur ki, e, 16 ki, şeyhi öz qəlbi ilə e, qorunmalıdır. Nə bağlı qorunmalıdır səfərdə və daimən qəlbi onun olmalıdır ki, mən şeyhin qoruysam, şeyha bir şey olmalı deyil. Daimən bunu qəlbindən keçmələ bu cür deyil yaşamalıdır. 17-ci odur ki, şeyxənin xoşuna gəlməyən, şeyxənin ikrah etdiyi şeylər ilə yaşay bilmər. əgər e, mürid, əgər tam ki, atasının, anasının yaşayırsa, aydın və ya da ola bilər ki, e, müriddən əvvəl evlənibsə, şeyxənin xoşuna gəlməsə boşanmalıdır və ya atasının, anasının yanından çıxıb getməlidir. Yəni şeyxənin xoşuna gəlmədiyi insanla yaşamalı deyil. 19 18-ci odur ki, şeyxənin səcdi hər bir şey sevməlidir və şeyxin ikrah elədi, hər bir şey ikrah eləməlidir. Yəni şeyx nəyə sevirsə budunu sevməlidir. Şeyxi nəyə ikrah etsə budan nefr etməlidir. Əgər çünki anından xoşuna gəlməyən o müridin anasına xoş gəlməlidir. Əgər ki, evdən çıxıb gitsə, yəni hər bir halda, yəni bu da görsən ki, çox batil əqidələr ikən ki, ki bunlar artıq yəni bunları ilah bir sevəsən gətirib çıxardılar. Və 19-cu odur Onun başına gələn hər bir bələkədə ola bər tacir, ola bər işçi gücü var. Başına gələn hər bir bələkəti, hər bir bələkəti şeyxin bələkəti ilə bağlı olmalıdır. Yəni, şeyxin bələkətindən irəli gəldiyini bildirməlidir. Və 20-ci odur ki, şeyx ağa ona nəcis bir pisliklərlə eləsə, eləsə, malını əlindən alsa, başının qapağını qoysa, səbirlə eləməlidir. Bu şeyx haqqdır. Yəni şeyxün heç bir şəhni çək görməməlidir, yəni haqq görməlidir. Və Şeyxün deyir 11 21-ci odur ki əgər şeyx nə səbir çobut söz desə, nəçə elə bir, bir söz. bir söyüş, bir o dediyi sözü çaşmağa daima yaxşı yer yolsun. Əgər şeyxün ağzından narazı bir söz çıxsa, faş bir söz çıxsa, çaşmalı daima onun yaxşı yer yolsun. Bacarıdığı qədər yaxşı yer yolsun. Həmçində çaşmalı ki 22-ci odur ki şeyxün adətlərində, ibadətlərində şeyxə cəhsilik eləməyə deyil. Məsəl üçün, bu da həqiqdərində görsən, insanda kök olanlar əmələ gəltir. Sanki, e, əgər bilir ki, bu, bu şeyhi görsən, onu cəsusluq elə bilməz. Çünki olabər o, sənin yanında beləndçiydi, orada araxada beləndçi olmasın. Ona görə sənə cahiz deyə ki, ona cəsusluq eləyəsən. Məsələn, sən gəlir, desən ki, gəl əgər, mənə şimdi şeyhi görməni, oraya edib araxı çədik, deyə o, elə gəlir, araxı Allahın əmri ilə hərəkət ed sənə şeyxə qədər onun arasında cin elidir. Bu sənə görə Niyə görə? Çünki cəfsuduq elə bilməz. Nə adətincə ibadətində. 23-cü odur ki, şeyxə yanına gedincə girə bilmək candan icazəsi olmadan. Şeyx icazə versə girməli, yoxsa ki şeyxə yanına girə bilməz. 24-cü odur ki, şeyxlən öz arasındakı pərdəni qaldıra bilməz. Pərdə qallıqı. Yalnız məhz şeyxi icazə versə onların oturduqları şeyxlərin oturduğu yerdə onlar pərdə arxasında otururlar. O pərdən heç vaxt qaldırmaz və o da nə var nə yox yalnız naz o şeyxə öyləndən sonra. Və 25-ci odur ki, o şeyxin yara ziyarətə gələndə həşmən tərəfdə olmalıdır. Aydındır? Çünki həmin o vaxt bu şeyxi ziyarət edəyən zaman o şeyxi də Allahın şeyx Allahın ziyarətində olur. Yəni o yanına gəldiyiniz zaman həşmən tərəfdə olmalıdır ki ki, yəni o tarixdə olmasa Allah sənin bu zərfindən çıxıb gedəcək. Yəni görəndə onun yanına natəmizə gir, bu da üzündən çıxıb gedəcək. Həm o 26-cı odur ki, o daima öz şeyxinə, yəni gözəl hüsnü zənn edim, eləm. pis zənn eləməli, daima cənnəyə yaxşı olmalı, pis zənn Yəni hər bir halda gölsə araq içir, deməyöz, araq içmir, şeylə gəlir. Deyir, yo bu araq zinə ilə başqa şeylə gəlir. Vallahi yəni, onun bir adam öz şeyxinə gələn gözəl 27-ci oldu ki şeyxina olan məhəbbəti e, hamından qabaq salmalıdır. Yəni Allah və Peyğəmbər içində şeyxinin məhəbbəti. Yəni şeyxinin olan məhəbbəti, yəni Allah və Rasul məhəbbətindən sonra yəni, üçüncü öz, ə, üçüncü məhəbbət eləməlidir. Ən birinci Allah, sonra Rasulu, sonra da öz şeyxi. Və beləncə yəni, də yəni 54-ə yaxın adam oxeyindədir, adam başı dağılır. Yəni görürsən ki, hamısı batildir. Hələ burada çox şeylər var ki, yəni görə-görə yəni deyir ki, şeyxə görülsə bunu edirsə eləməlidir. Məsələn, burada deyil ki, şeyhinə çox oturmalı deyil. Daimə, yəni, şeyhin yanında oturmalı deyil. Hər bir işini eləməkdən ötəri şeyhinə cəlqəlmalıdır. Belən ki, görsən ki, əqtən də elə bir haldırlar ki, bunlar özlərinin tamamilə ipini, yəni onların əlinə verirlər, hansı ki, onlar şeyhin müridi sayırlar, nə evləmək, nə başqa bir şey. Yəni, görsən ki, e, şeyh əgər onlara Şeyh əgər onlara nəsə bir şey inkar eləsə, inkar eləsə, məsələn, tutam ki, e, şeyhi nəsə bir haram eləsə, o şeyhinə inkar eləsə, inkar eləsə, elə bil ki, şeytan o müridə məsələsə idi. E, gör, nə dərəzlədir ki, əgər şeyhləri düzü yolda deyilsin, hansı bir haram edirsə, murid ona çəksən, bunu səhv o vaxt bir mürid dili artıq şeytanın məsələsində olanıq bu bu şeylər yəni burada təxminən 54-55 dənə onların yəni hüsrətlinə gətirib və görsən ki, hamsənə baş. Yəni murid murid onlarda, murid onlarda əsasən də demək olar ki öz şeylərindən ikinci mərtəbədədir ki, hansı ki Şeyx elə nəsora o mərsəbəni, yəni muridlə seçir. Bə bu muridlər də ə, sayı yoxdur. Yəni deməsən ki, 5-dən bir birdən muridi var, 2-dən muridi var. Çünki o muridi şeyx özü seçir. Nəyə görə? O murid ə, müəyyən ə, müddətdə əməllər, ibadətlər, zikrələr eləməli ki, o şeyxın yanında özü, özünə bir etibarın qazanmalıdır. Şeyx ona tam etibar eləndən sonra şeyx özü muriddinə yönəlir. Belə bir şey insana görə özünə bir muhafizəsi götürsə, can qoruyucusu onu tam tanır malı bilməlidir. Və baxın da bunlar budur. Yəni muridləri bu cür xüsusiyyətlərdən qol qavrığasını kəsib özlərinə tamamilə qul hesab eləyirlər. Yəni ta ki yəni təsəvvür edirəm ki, deyək ki, öz yoldaşı gətir, yoldaşın gətirilməlidir. Boşan, boşan. Atanın ondan uzaq, uzaq çıxıb görsən ki, ən çox yəni bəddəxliyədən biridir. Və onların gediziklərini balasan dedi ki, yəni zikirlər onlar Quran və sünnədən bəzi elə bəndəllər gətirirlər və onların görməkləri. Onlar iddia edirlər ki, yəni Ticani görə onlar iddia edirlər ki, onların övliyaları peyğəmbərləri görür. Həsanə Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Özə yuxuda yox, ayıqda görürlər. Həmçində iddia edirlər ki, onların peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü sıx əlaqədədir. Sıx əlaqədə qala bilirlər. Yəni, bu da onların yəni batillərindən biridir. həmçində onların, yəni bir məsələdə qalıb onlarla danışaq həmçindən bu sufilər yəni sufi tariqasında olanlar onlar ki, o zamanki e, yəni Quran və sünnərin dəlillərinə zahiri və batini mənaları verdiklərlə, onlar e, İslamı öyrənməyədən daha çox onlar batini yəni fəlsəfi elminə daha çox üstünlük verirlər, çünki onlar ə çünki şəriət elmini öyrənənlər onlar həcc gedib haqqı yəni dinənib diyana, diyana bilirlər. Yəni gördüklərini haqqı görüb yəni diyana bilirlər. Və baxın onlar yəni batın yəni fəlsəfəni öyrənməkdə özünə daha çox üstünlüklər verirlər, nəinki Quran üstündən öyrənməklə. Şəriət elmini öyrənmək onlarda ikinci plandadır, ancaq yəni batını fərhəgətə öyrənmək isə onlarda yəni, birinci plandadır. Və onların burada zikirlərində də, əvvəl zikirlərində də qeyd elədik və onlar həmçində xəlbətdə qalmaq, yəni təqdirdə qalmaq. Təqdirdə qalmaq barəsində də onlar demək olar ki, özlərinə, Quran və sünələrin dəllər, yetibən, Peyğəmbər s.s. deyir, Hira mağarasında yəni təhq qalırdı və onlar bundan dəlil götürülər ki, yəni təqdirdə qalmaq bəyənilir. Çünki onlar təklikə qalanda şeytanla çoxlu və səslərə gətirə bilər. Yaxşı, onları şeytan öz vəhlən edir bunlara. Və bunların fikirlərin e, növlərindən biri odur ki, fikirlərin növlərindən biri odur ki, onlar bu şilədə rəqs eləməyi istəyin görürlər. Hansı ki, e, onlar ona səmar rəqs edirlər ki, orada deməli onlar, yəni geniş paltarlı gənələr, bu bəynəlikdir ki, yəni qız oğlan da olsun, yəni fərqi yoxdur. Çünki bunlarda fikirlərdə Çünki bəzi ticani təriq, firqəsinə görə, çünki ticani firqəsi ümumiyyətlə, e, misirdə də çox uyağılır və onların zikir növlərindən biri odur ki, qadın kişi bir yerdə olur. Yəni orada baxılmır, ə, məhrəm var, məhrəm yoxdur, əl-müyüm, sufilərsə, ticani təriqəsindəsə bir yerdə zikir eləyə bilirlər və burada da onlar bu rəqq işələmək üstün görürlər. Və çünki bunlar dəlil nəyə gətirlər? Dəlil onu gətirlər ki, Cəhf Ər İbn-Abu Talib yəni Peyğəmsələnin oğlu müddətdə yəni məclisində gəldi və orada damat zikri eləyən vaxtı başladı oynamağa və sonra Peyğəmsələm dedi ki, əgər mənim, mənim məqamın bu məqam olmasa idi, mən də deyir, o yəni, oynayadır, yəni, bu zikri eləyədir Bu da şəkildir ki, Peyğəmsələm adına çox yəni, böftandır, həqiqənə çox batildir və inşallah yəni, gələn dəstərdə onların e, sütli məsələrinə hansı yollarla daxil olurlar Onların əsas əyqilələri inşallah onlar haqqına daşırıq cəzir və sizini Allah bilir. Və sələli Muhammedin və ələli Muhammed.